Ja, varmt välkomna till PL-podden Och det har blivit dags att, ja, gå igenom vad som har hänt i helgens matcher helt enkelt Förra veckans podcast kommer upp samtidigt som denna, som ni kanske märkt Detta på grund av lite logistiska problem Ja, med oss den här veckan har vi vår ständige och kanske vår bästa statistikexpert av oss tre i alla fall Från Borås, Per Bengtsson Hejsan, hejsan. Ska jag köra en presentation också kanske? <laughs> ja, jag får Jag eh, 25 år. ursprungligen från Öxaväck, fotbollsmetropolen. Eh, nu bor jag i Borås och jobbar på textilföretag GiveTis och eh, håller på Liverpool. Och, och, och vad jag såg idag. Eh, från samma stad som Helgeskog. Helgeskog är från Borås. Det stämmer. Det är helt sjukt, Visst, men så det är. är det. Nej, ingen aning. Det, det kommer jag att reda på idag. Nej, ah, jag kommer jag reda på det. Det var... Breaking news. Oh. Hallelujah moment. Välkommen till verkligheten. Mm. Thank you. Jag tänkte säga, är inte Simon Bank också ganska hända dina hemtraktare också? någonstans. Han är väl från Kina eller Rydal, tror jag. Man mm. snackar mycket om Kina, men det verkar som man bodde i Rydal först. Men ja, ah, det är Same, same, but different Så är det Ja, fint är det i alla fall Och för er som inte vet vem den här andra rösten som ni inte har presenterat än tillhör Så är det våran egen eh, Östgöte, Robin Johansson Östgöte Jag sa väl Östgöte? Östgöte sa du, det är jävla Stockholm Ja men jag sa du är Östgöte Du sa det för korrekt ja, då för östgöte. Göteborgska måste det bli östgöte. Ah Okej, okay, Östgöte blir det, ja sorry ja Precis, jag eh, Ja, precis. Från Linköping. Ehm, staden utan bra fotbollslag. Eller ja, damfotbollslag har vi ju nu. Eh, men eh, inte när jag växte upp. Då fick man titta på tv. Fick man titta på. Så torrt var det. Och min moders modersklubb såklart, i Division 5, Östergötland. Eh, och jag spelade även, kan vi säga, fotboll i, i grå i Kanske Östergötlands sämsta 87 lag <laughs> Det är nog ett som är sant faktiskt ja. Tyvärr, tyvärr Ja Men jag kan prata fotboll ändå Ja, man lär Just... sig av att se också så Inte bara genom att göra Det som inte dödar den härdar den Mycket sant Kloggmottot ja. Nej, det så <laughs> <laughs> ja är bra ja. Yes Och ja jag heter Jonas Hansson Och jag, jag har också spelat Eller ja vi hade ju nästan 87 lag Jag har ju spelat med någon som var ett år yngre För de var ju fler Man är ju från en sån liten byggd så vi var bara fyra stycken 87 Som ville spela fotboll Varav två var tjejer Så vi fick man vara med de som var lite yngre Och spela Vilka var de två killarna? Det var jag och min vän Jonathan Ja, Det var faktiskt en kille, Christian, som var med tag också Trevligt, trevligt Han var med lite till och från mm. Så, är det, så är det. vet ni det? Så uh, så ja. vet vi det Jag tror ändå inte vi var sämst sämsta 87-laget Trots att vi bara var fyra om man nu ska vara helt ärlig. <laughs> så det är ju rätt skönt De där tjejerna var riktigt bra uh, 23-0 har jag förlått med som mest uh. nah, Riktigt så mycket har jag inte förlått med faktiskt Innebåande resultat Mm. Ja, ja jag fan förlorat ner i fotbollen jag har gjort det innebandy faktiskt. <laughs> det är faktiskt helt sjukt. Ja, mm. Och så det. med det så tror jag presentationerna får vara över för denna gång. Nu går vi direkt på matcherna, vi tittar på lördagsmatcherna. Där ja, förra årets serie suverän. Manchester City tog emot Sunderland och gjorde ja, processen kort 3-0. Ja, snällt det kallar de, ser suverän. Men äh, ja, de har inte varit så suveräna i år direkt. Äh, Kommer ju till den här matchen med äh, en knapp poäng mot äh, Dortmund i Champions League-veckan när de hade väl flytt för en hel säsong. Äh, men mot Sandlen så var det ju ingen tvekan. Sandlen verkar ju knappt vilja någonting och sitter tryckt bara på matchen igenom och. Fick målen så småningom Ja, ja sannolän var inte bra, tyckte inte jag, det var De var, de, ja, som sagt, de, de, de trodde nog inte riktigt på att de skulle, de skulle ta på en verkare som liksom. Nej, jag tror, de hade, de hade typ ett skott på mål tror jag sen det var under hela matchen, men inte Missminner mig helt Det är lite Det är lite trist i inställningen, mm. eller så alltså, klart, de, har, de, de så jävla professionella måste de ju vara så att de går, ändå går in med sån kan ta poäng Och att de vill ta poäng Men det syntes ju inte på planen Då, får, då har vi ju nästan mer respekt för Eller då har man ju mer respekt för Sand eh, Southampton istället Som verkligen har försökt spela boll Mot de eh, mm. bra lagen Sen har de ju torskat så resultatet har inte blivit bättre Men det är i alla fall Man kan försöka bjuda upp till dans Kan man tycka och det ju ja, väl... verkligen Det var lite och Neil kunde bli när mötte bra lag på borta på dem Villa också. Att det blev väldigt passivt. Förutom att det var Chelsea då, då blev det alltid öppna spel. Men det är väl lite det, den känslan jag fick i alla fall. Och sen var ju, om man ska inte individuell skicklighet också, så är det ju en, en sak. Men just, om man säger, pondusmässigt och var, hur de tog sig igenom matchen kändes ju väldigt skevt från Sandens håll Som du säger, de ja. gav inte chansen Nej Det var, nej, det var inte Ja, Så är det, det var inte så mycket att göra, men och City fick ju till ett par Bra mål, Agueros mål tycker jag är Det är som jävla Fox in the han visar att han är en av de Bästa i världen mm. i boxen Eh, Kollarovs mål är ju jävligt bra också, han har en jäkla vänsterfot eh, Milners mål är väl mer Ja, han skjuter, han skjuter ganska hårt på mål och så får han en liten liten touch och ställer, ställer målvakten men Det var ändå tre olika målskyttar bra. Sen alltså var det ju anmärkningsvärt hur Kass, Mauri och Balitelli var det såklart Eller Kass, han, han försökte eller han försökte ju inte, men han fick lite lägen och kunde egentligen ha ut mål Om man bara hade haft lite mer skärpa, men det såg inte ut som han försökte det är lite kunstigt kan jag tycka Ja, men är han inte den typen av spelare Som behöver lite inspiration då för att Jo, men det är... Jo, så är det ju Men han... det är inte så att han eh... Ja, för sig, visst, Sandler hemma han Kanske inte är så inspirerad men... Frågan är om <hör> Hur man, man kiner kommer att coacha honom Om man ser ut så där. då kanske han inte får så mycket chanser och då är det svårt Men nu har det varit ganska... Eller ganska Och uh, mm. under början av året så jag menar Det är väl ja, nu han har på rädd... chansen Liten Ja, nämligen. han räddar ju poäng i Champions League i för sig mm. Mm. Om man nu säger att ja, han satte en straff liksom men... Ja, men han är ju hur kall som helst på straffar, det är ju helt sanslöst Ja, det... Det, det, det... Om han inte går, går till historien som något annat eh... Som någon stor spelare i övrigt, det vet man inte, för ju inte. Hans karriär kan ju ta väg lite var som helst. Sen kan, visst kan han gå till historien som ett problembarn. Men de, till slut glöms de bort att de är. eller liksom det, det skulle, Jag tror det slår högre om man är en sån spelare som aldrig missar en straff. Det är ju sånt som man pratar om långt fram i tiden. Känns det så. Mm. När, när man sitter och är gaggig Kommer kommer ihåg på den tiden när Mar Maruber Telly inte missar en straff. liksom när de bara ska köra Sparkar bakom stöd i benet I framtiden liksom, för att det ska vara snyggt Så tänker man på Mario Balotelli Som bara Pissade på målvakten. Ja, det känns ändå bra På något sätt att, det, att det, det är folk som slår Sådana straffar också Ja, så är det Men City fortsätter att inte imponera jättemycket Kanske fast tillräckligt mycket för att ta poäng ska jag, mm. jag hakar ju på i toppen med det Michael Richards var tillbaka också det, Vilket är bra för City tror jag Mm, och i mittförsaget också ska det Tilläggas Väldigt mm. stabil mm, Det var. känns väl som att han lite kan ha kan vuxit till sig lite i sitt spel Så att han klarar av att spela mittback nu på en högre nivå än tidigare Säkert, säkert Det kan han säkert ha gjort det... Men det är nog bra för att jag, jag tror ju inte Colo Toré håller inte att ha Han ska vara, kan vara backup och komma in i några matcher Men det är nog bättre att de har några andra som kan vara gå före Toré Verkligen mm. Vi går på ett annat stormöte Chelsea mot Canaries, Norwich 4-1 blev det, men Norwich gjorde första målet, Grant Holt mm. Det var lite chockande Ganska bra slut. Eh, lite gamla takter nästan kanske. Eh, men sen så. Ja. Det, var, det kändes ju väldigt, väl, det var ju väldigt eh, väldigt eh, chokerande fast. Trots det så kändes det. Det var lite för tidigt var det. Ja faktiskt. Det kom väl inom en, till 10-12 minuter eller något. Ja, precis. Om det skulle starta 0-0 i 70 minuter han sagt, Då kanske de skulle kunna lägga gneta till sen en poäng Men när man gör det så snabbt Så Chelsea har Chelsea för mycket kvalitet För att de inte ska kunna göra mål på Norwich På hemmaplan så att då, de får en sån chockstart mot sig Då får de ju kicka igång på alla cylindrar Och då har de en hel match och vara igång på, Och då blir det fyra mål Ja de får aldrig chansen att eh, Slappa till det Chelsea. Utan det som du säger de, Det blir österrekt och de kvitterade väl ja. inom 5-10 minuter ifrån ledningsvalet ja, eller 1-0 och sedan. 3-4 snarare tror jag. Mm. De var väldigt nära. Och sedan de, ja, det var ju vänt ganska snabbt där och sedan var det bara att fråga hur många mål det skulle bli egentligen. Ja, så. verkligen. Och då skrämmande mycket Kjell in bakom Norwich backlinje och då lå Norwich ändå väldigt djupt men då är väldigt Vackra löpningar Från uh, källsmittsfältet Matteo och Hazard Och de har ju extremt uh, Vilja Att ta det uh, ja. Jag tyckte det var väl en hyrsa Klassmål också Torres mål är ju väldigt klass Det inlägget är ju fantastiskt bra av Ivanovic Från kanten Och Torres kan trycka dit den Som man ska göra med huvudet utan att Spänna sig för mycket och bara Ja, gör det tillräckligt. Och sen eh, Lampards mål är ju kanske inte snyggt men det är jäkligt bra att först Torres gör en vissa som inte går fram utan studsar på försvarare ute där Lampard är. Kommer som han ska komma precis i straffområdet och bara, ja, ganska behärskat ändå också. Trycker ner den i hörnet och sen Hazards mål är ju en sån jävla blickstande kontring där det, ba det bara händer framåt och det är där de är livsfarliga. Matta kan driver upp bollen så so, och sen mm. har han en, en spelare som Hazard som man kan tryck, trycka in Den på ytan och sen ja Han bara rullar in bollen så det var ju klass också Den passningen mellan ytterback Och mittback ja. är ju mm -mm. Mm -mm. Det är Fina grejer Vill vi nämna någonting mer kring den här matchen Eller ska vi hoppa vidare direkt Starkt av Chelsea för övrigt Som vi faktiskt har en ganska Övertygande ledning men lite svårare spel kan vara för de mm. jag kan, jag har ju, Absolut. Jag äh, från efter den här matchen att John Terry spelade. Och jag vet inte när de ska lämna in eventuell överklagan. Men det borde ju vara ganska snart då för mig. Läst. Men ja. äh, snart får de klara sig utan honom. Troligtvis. Mm. Och det kommer nog. Det, det, efter den här matchen tror jag ändå du kan ha fått Mer konsekvenser än vad jag först tänkte För att han är Det, det är ju ändå han som styr det där försvaret Och de, just nu försvarar de så väldigt bra Men utan honom så Keil är ju inte lika bra på att styra Luis Känns det inte så Det är Nej. inte riktigt samma Ja Han är inte riktigt en ledare i stallet Som kan ta hand om det Nej det finns ju lite frågetecken Kommunikationer ja. däremellan Men de skötte ändå hyfsat förra året När de Fick spela lite ihop i Champions League tror jag det var när det var någon skadalasängning jo. jo, det är ganska bra, men sen får vi se hur länge Chris Juton får sitta kvar nu mm. Faktiskt i Norwich för det Det sjunker Han har väl fått Ja, det sjunker nog, förtroendet, även fast han har fått det har inte, Nej, nej, jag vet, inte, jag vet inte vad som har sagt det för sig, så han... Chelsea 19 poäng på sju matcher det... det var inte igår ändå känns det som Nej, det är en stark start kan man säga. Mm. Ja, och Det känns lite som ju Konstigt ju värre det är utanför Plan, desto bättre att spelar de nästan Med tanke på Terry Och vi kanske ska ta upp Ashley Coles Eller, jo, Ashley Cole. Ja, vi, vi kan kan ta det. Ha. Eh, Jag har glömt, jag hade den framme här var han? Precis här. Ja, han kallar i alla fall FA för Ja det är ja, twats var det väl mm. Twats A bunch of twats mm. Och det får man ju inte göra Nej, eftersom FA eh, Bötfäller folk för Mindre saker på Twitter mm. Det är ju många spelare mm. som har fått tillställningar Och böter och alla möjliga saker eh, för... Sånt som inte är direkta attacker Mot dem eh, så... Det kommer ju hända något ganska stort här jag är tveksam till om han får spela i engelska landslaget nu oh, men Som sa det då har jag hört, ju. att han ska få spela alltid upp till Roy Exakt, han har ju bett om ursäkt till jo, Bernstein och Roy ja. är med på det också Men han borde fortfarande bli för om annat. Konstigt. Ja. Men, men jag vet inte har de tagit något, det har inte kommit någon uh, utredning, för det först är För att, att Roy vill ha med honom, det kan ju de gå emot i vilket fall som helst uh, Precis på samma sätt som de gjorde med Terry. När han... Jo, jag tror de har chargat eh, code på samma sätt som... De har gjort det. Mm, mm. Eh, men det, är ungefär, det blir väl som när Babel en bild på Hardware United-tröjor fick han väl 10 000 pund i böten och sånt. Ja, Om mm, inte mer sådär väl bli liknande den här gången. Säkert. Ja, verkligen. Vilket också visar hur jävla ryggladslösa de här. Ja. Fast när, det är... gäller det, när, när det gäller det engelska landslaget, då kan man tillåta det både det ena och det tredje. Ja, verkligen. Eh, då, då kan, då kan liksom spelarna kalla dem för twats och de kan eh, sparka ner motståndare på bortaplan så att det ska överklagas. Och man kan ha med, eh, rasistanklagare, bitbackare i EM och sådana saker. Men när det kommer till, till spelare i ligan, då jävla ska man vara så hårda och avstängningar och... Massa sådana mm. saker så det är ju Det är så jävla Det är så jävla jävligt så det är helt sant Det här är ju att bara se, se om sin egen Sitt eget, sitt eget bästa liksom mm. Det är ju det som är så märkligt att Jag menar Som du säger det med Det enda de gjorde med ett egentligen Det var ju bara att de tog kapitensbinden av honom Jag menar sen ja, var det ja. ju Lugnt egentligen men Ja Det är som du säger med att de sopar inte framför sin egen död direkt. Nej det, ja, det, det är dåligt där det, Men det, det är väl det vi kan förvänta oss också Ja Sen, sen vet jag inte om Ashley Cole Det är klart han behövs på ett sätt men. Ja, Bains måste, måste vi gå före eller? Bra form, alltså. Ja jag tycker det Och Hodgson sen har ju sagt man ju att aldrig. han inte tänker spela Cole på fredag heller Utan att han ja, ska så vila, vi. vila honom då så att säga. Ja. Sen vet man ju aldrig med Roy Han är ju mm. Som man är Han har ju kallat in Kjellvi nu bland annat från Liverpool Vilket i och för sig, han har väl ju varit helt okej okay, men det är ju inte så att Han har varit fantastisk så att han kanske har varit värd en landslagsplats kan man ju inte helt 100%. på mm. Nej, det är väl mm. Ja, jo, jo. Vi får se vad som händer och hur mycket böter de får Och med det så går vi vidare till eh, Swansea mot Reading man kan nästan kalla ett tidigt ja Kanske inte botten mot det Men Reading är ju ett bottenlag fall. Ja. Eh, och hade också ledningen Med 2-0 Men tappade sedan eh, När Michu faktiskt gjorde mål igen Och sedan även Routledge Ja Jävligt viktigt för Laudrup mm. Att han i alla fall fick med sig en poäng Även fast det kanske inte räcker Så Egentligen så Redding hemma ska de ju kunna få med sig tre poäng om man nu vill mm. ta någon hyfsad position i alla fall. Men att de i alla fall vänder den, det 2-0-underläget är förbannat viktigt för honom om man ska få vara kvar. Och för att de ska kunna få tillbaka något självförtroende. Mm. mm. Det var ju. Nej, ja, men det var väl. Uh... Utan det jag såg, alltså, Martin, så var väl ändå svansen nästan förtjänta av mer. Det var ju ja. så dåligt ingripande vet 1 0 och Routledge blev väldigt friläg innan han gjorde sitt mål och sånt. Så det Spelmässigt såg det väl hyfsat ut, men det var nog ganska viktigt mentalt ändå att man lyfte sig när man låg på rygg. Mm. Ja, det. Räddning fortsatte inte. Det är också en väldigt tecken ändå att tappa två, två Ett två målsöverläge. Eftersom det, inte, det var inte Det var inget topplag ändå de sig. Ja. Och inte något lag som var i jättebra form heller så att Att tappa det det är nog det, är, det visar ju på vad som saknas i det där laget och det är ju stabilitet bakåt framförallt Att det kan göras lite mål framåt med till exempel på, på gräbbnyakt det, det kan jag ju förstå men det är inte riktigt Nicky Shorey och han är Maria Bappa och... Även om vi älskar Kaspar Gorks, eller jag älskar Kaspar Gorks Så är han ju inte någon superstjärna kanske Nej, eh, tyvärr Tyvärr, han var väldigt bättre eller? Ja, så är det Ja, vi lämnar den här matchen tror jag då, faktiskt och ja. gå vidare till West Bromwich som eh, tog emot Queens Park Rangers och eh, vann med 3-2 mot ett eh, ändå ganska pressat Queens Park. De har värvat mycket det går inte se jättebra för dem. Nej, det gör det inte. Det var jag också. På ta om tränare som ligger pytt till som jag var inne på i min ja. med håten så är ju väl Mark Hughes ännu mer i grytan när det kokar, men eh, samtidigt så har han fått väldigt bra stöd av eh, ägaren eh, Tony Fernandes. Så. Det hade varit lite märkligt på sitt sätt att. Eh, om man nu skulle gå. I och med att han blivit så stöttad, då både publikt, alltså offentligt och eh, pengar att spela med sitt. Eh, men det var väl en ny. Det rövligt grövlig försvansinsats Som bäddade för detta Och det var ju framförallt två 2 När Anton Ferdinand inte klarade av att rensa Utan snarare serverar. serverade uh, Det var ju OS som gjorde målet Men gera, så, va? det var Gera Just Gera var det uh, Och jag menar det, Och sen blev de ju Tokigt upprullade vid uh, 3-1 också Så ja uh, Det är ju Försvarsspelet som mm. är det stora problemet just nu, är trots Cesar och NBA är i backlinjen bland annat, men... Ja, mm. nah, det, det är inte så, det är inte imponerande. Sen är ju West i bra form och har ju verkligen, de får in mål också. Eh, första målet är ju också väldigt... ett mm. väldigt vackert in, inlägg från Longer som slår in. Och, Mm. Till eh, Morrison som, som, som också väldigt bra nickavslut uh, Och det, men det går ju inte så, de släppa in två mål efter 22 minuter borta plan, Det är svårt för Queens Park Rangers och sen så Kom de i fatt ett genom Tarab som gör ett fantastiskt snyggt mål När han tar ner bollen på bröstet i, och går åt sidan och sätter den i första hörnet Riktigt jävla snyggt var det uh, och sen Graneros mål för Queens Park Rangers var ju också snyggt. Uh, väldigt bra gjort, men uh, det var lite sent i 92 minuten att göra det här målet. Verkligen. Och uh, det, är, det är ju framförallt försvarspelet alltså som ja. känns som lite riktigt stämmer. För Queens Park. Uh, defensiva Nej, balansspelet det. kanske man kan prata om också så sätt men. Mm. Det positiva är väl egentligen att det har kommit igång lite, men uh, mm, Jag skulle vi ja. se. Nej, jag tänkte bara säga att hur bra jag tycker ändå West Bromwich. Alltså jag... Det var någon som skrev att man kan inte riktigt peka ut vad det är som är bra med West Bromwich, men de har stabilt och hjärtligt jämnt lag. Att alla är ganska bra, liksom, även om ingen är så bra. Ja, så för... Men jag måste peka ut en grym då, Claudio, Jaså, eller Jakob, eller vad han nu uttalas. Uh, ja. Defensiv argentinare i alla fall på Inemittfältet uh, Fantastisk spelbyggare. Det är mm. i de matcher jag har sett Men i övrigt så har de väl ganska många i alla fall som är från förra säsongen Ja Har de ju Och det är ju sånt, sånt som är Det här, visar mig, här tittar man ju på ett lag som kanske egentligen inte har världens bästa spelare Uh, men som i alla fall har ett sam samspelat lag. Uh, med I alla fall spelar som varit med några säsonger. Eller I alla fall varit i kruppen. Uh, och sen kryddat med några nya av dem. Men, och så jämför man med uh, Queens Park Rangers där det är nya spelare på många positioner som helst. Mm, verkligen. Det är inte så enkelt. Nej, verkligen inte. Det vet man ju själv från när man har spelat. Det var svårt att spela med folk. Man inte kände ordentligt. Jag vet, jag vet inte riktigt hur, har ni koll på Cesars eh, engelska kunskaper till exempel? Inte en aning hur Nej, Nej. han är ju Brasse så det är, troligtvis har han väl inte fått så mycket från. Nej. De är nog rätt dåliga skulle jag tro. Ja, och för i Italien har han, han inte pratat engelska. Eh, Nej, det inte så. Nej, och komma från Brasilien, de brukar inte de får inte med sig massa engelska precis för såna saker. De har han ju på, eh, på singva, de kan ju prata med varandra. Men sen ja, det, det, jag tror att jag tror såna saker kan spela in <gör> ganska mycket i alla fall om man kommer som ny målakt, för det som man måste ha bra kommunikation. Praktiskt. Mm. Verkligen. Imponerade fortsatt får ju ändå vara West Ham, även fast det här mår ett svagt motstånd eh, Med 14 poäng, det tror Det var absolut ingen som trodde cool. att de skulle ha efter snittat 2 poäng eh, Per match, det, det... Det kändes ju inte riktigt som West Bromwich när man tittar på nej Ett högre poängsnitt än än så länge yep. De andra är ju ändå ganska väntat där uppe vi går vidare till ett av de här lagen som är här, ovanför faktiskt, som mötte Wigan borta och spelade 2-2. Det är Everton det vi pratar om. Lite oväntade resultaten då, får man väl ändå säga. Ett formstarkt Everton. Ja, den borde väl bli vinst ja. för dem också tycker jag. Men det var väl de blev väl saftigt bortdömda av Kevin Friend som, ja, jag tror det var Gällavec som hade den. Utmärkt kans med blir sparkad rakt över benet och faller men eh, får ingenting med sig. Och ser, sedan fick de förvisso en straff som även där var så oklar men eh, det var väl, eh, jag menar, ett rätt, rätt är ju inte ett annat fel. Nej, han var inte, Kevin var inte deras friend kan man säga. det missar första. Uh, det, det, ja, det är väl omgångens skräll kan man väl säga så, för det var ju inte så, det var ganska planenligt på många, fall, på många håll ändå Känns det som, inga så är fantastiskt överraskade resultat, kanske några lag som inte riktigt spelar så bra som man kan tycka eller som uh, kunde fått med sig mer men, uh, Ja, det är ju Wiggen. De, de gnetar till sig lite poäng här och där. Och det är ju sådana här poäng de behöver så kommer behöva så jäkla väl i slutet av säsongen. Ehm, det betyder det ett offside-mål på Corné jäkligt mycket. Och uteblivna straffar för motståndarlaget betyder ännu mer. Mm. Verkligen. Äh, värt att notera även att Franco Lisanto var tillbaka och gjorde i princip mål direkt. Det är nice. Jupp. Också det. är ett bra avslut också. Mm. Ehm, Men... Få en tillbaka spel från eller Lite snett bakåt i året Och trycker till den Så det är lagom hårt mm. med, med bredsidan Istället för att För kung och fosterland som, som många andra gör Så nej, det var bra slut Han kommer i väldigt hög fart också Så det är väldigt svårt ja, att han ja. bara håller igen Och så den sticker upp i taget Utan eh, problem som var Om han vad som hänt om han hade Tryckt på Så är det men de skulle ju det var då första målet var en dåligt försvarsspel av Seamus Coleman för övertagen för att det är offside och det ja, de de har inte riktigt lika imponerande som de har varit de tidigare matcherna Ändå tycker jag inte för då skulle de inte ha släppt in de här målen heller eh, om Fellaini kan, kan äta upp eh, Manchester United så borde han kunna äta upp Wigan ännu mer men de ja, han var inte, inte riktigt det, det uppät, den uppätande kapaciteten i den här matchen Nej, och det kan väl också vara lite så att det är Det är inte lika roligt att åka och spela borta mot Wieland på, på, på, på, på en, en rugbystadion i Stadium Som det är att möta de stora lagen Ja, ja jag, jag ska fortfarande Att ägaren har döpt stadionet äh, Och Jelavich. han ja, Fan vilken målskytt bra. han är ändå alltså, han... Det är, han, han gör ju mm. var de, Det var de Om man nu ska väldigt hänvisa väldigt till Vi har satt sport som sänder här Så sa de så bra där hur Ja, där. Och eh, hur skillnaden Mellan han och Fernando Torres Hur Fernando Torres alltid ska ta Nu, alltså ska han ta så himla många touch hela tiden Och så kommer han ur situationerna Jelavic gör ju väldigt många mål Bara på en touch Han nickar dit eller han skjuter direkt Eller max att han tar emot den Och skjuter, men han är ju en, ingen riktigt Sån spelare som tänker Han bara gör mål Mm, och i och med att han kan göra mål på det sättet så betyder det också att han befinner sig på rätt områden hela tiden. Han rör sig väldigt smart och väldigt rätt. Jag menar som nu det målet han gjorde. Jag menar det är ett misslyckat skott av Pinar som egentligen är på väg över kortlinjen. Alltså det som blir en lomb, ett inlägg om man ska säga. Och han är där. Jag menar en annan sämre där kanske befinner sig mer centralt men han, han håller i kanter mer. Eller liksom vid sidan av målet. som... Båden skulle komma dit och öppna upp Förvisso för PNR också Men svart kille Ja, smart kille mm. Är inte det lite Nu har jag bara fått för mig det här kanske Att det är lite gratis Sätt att spela Att deras fågårds ofta spelar Ganska effektivt framför mål då. Eller Typ Dado Porso ja. Som inte är så bra på så mycket annat än att göra mål Zucker. där här vore sukker ja. var väl sjukt effektiv också om man nu ska vara sådant tror jag eh, Boxx var kanske lite mer dribbler men... ja. Ja, Nej det, det var bara något en etnisk spår på ja, Det kan ju vara någon träningsgrej att man tränar mm. mer att man, ska Tvare, och, no, och, man ska han, han håller ett bra snitt i alla fall Ser här när jag sitter och räknar lite Förra säsongen på sina matcher som han spelade spelar spelade han 13 matcher och ja, I ligan då, och, och gjorde 9 mål Och sen gjorde han 3 inhop också då, men då han, Om man bara räknar från start Så hade han ett snitt på 69% Eller vad säger 69% 0,69 mål per match men Och i år har han hittills På de här matcherna som spelat så har han 0,66% Eller match, mål per match det är ett jävligt bra snitt Ändå För att vara Märkligen. För att han är ingen superskärna än Och det är inte så att Man spelar inte ett svinbra lag heller Nej. Även om det har börjat bra nu Men det är, det är skillnad att göra 60 mål för Barcelona och, och än att mm. göra 60 mål för Everton om man nu skulle göra det Plus att ja. han är ändå hyfsat färsk i ligan Nej som också. sagt han har ju bara han gjort varit det ett helt 22 år. matcher totalt Nej. Och då räknar jag ju med 6 matcher den här säsongen Så Ja det är mm. kanske, ja, kanske inte riktigt skyttliga vinnare Men det är fan inte långt ifrån Det beror lite på vilka andra som presterar Och ganska viktigt för Everton Som innan har haft Mm, större skulle dela målskörden på mittfältet faktiskt. Ja att fan man har en varit en bra match de här matcherna så. Bara, liksom om de inte skulle ha haft som alternativ och då skulle det varit värre. Ja. Ja, vi får försöka Jag kan gå vidare. Ja. Jag ska bara räkna, jag ska räkna ut anitje bäst målsnitt lite sen <laughs> det är inte det är bra så, han, han borde ju vara Absolut ja. faktiskt, det, det kan ju vem som helst se Han, är ju han har ju varit så länge, länge nu men så. Han inte, Fast, jag även inte har spelat Vart riktigt ordinarie Eller ja. någon säsong har han varit det Men han har gjort eh, 172 mm. matcher eh, I liga eh. mm. Nej, det är nej så är det, han har ju är är 24-25 eller något sånt. Men han har i alla fall eh, gjort 12 mm. mål. Så han har ju ändå ett snitt på 0,06 mål per match. <laughs> Herregud. Ja, det finns ja, i fall det. finns bara som har bättre målsnitt på. faktiskt. För Malen måste jag det... bättre målsnitt än honom till kanske. Dan har faktiskt sj mm. bättre självmålsnitt än han har målsnitt. <laughs> <laughs> Då är det gilla. <laughs> det är det gilla. Ja. ja. Vi återkommer till självmålsnitt lite senare i det här <laughs> uh, Nu går vi till West Ham mot Arsenal. Ett London derby uh, som slutar med vinst för Arsenal. Efter att Theo Walcott kommit in ja. och spelat bra faktiskt. Och att Casola är helt överlägsen Nej, är fruktansvärt målan Gör det 3-1 Han var extremt bra matchen ner um, Men det var väl ändå Lite med uh, andra i nöden Som Arsene ändå kom undan för att jag tyckte uh, Det jag såg matchen var ju Och ROS mm. som tog ledningen och var väldigt starka Och Nu mm. ja, var ju väldigt otryst i Carroll och det var ju först i det 77-78de minuten som Walcott gjorde 2-1 och det var ju efter en kontering så det var inte så att Arsenal så... öppnade upp dem direkt utan det var ju mer... Nej. men det, det ja. var Nej, också det var lite typ, om, samma också. som Chelsea-känslan, eh, där att Western fick ett hyfsat tidigt mål, eh, vilket egentligen troligtvis inte gynnar dem jättemycket eh, för då var Arsenal tvungen att verkligen tagga igång Sen fick de ett mål i en halvtid, vilket var väldigt viktigt för Arsenal säkert Men sen hade de en hel halv, halvlek på sig då, då blir nog inte Arsenal så pass stressade Så att de inte får in de här målen ändå Det, det brukar ju fungera så med lag som eh, har bra spelare eh, att så, så, så länge de vet att nu står det 1-1 i halvtiden Nu behöver vi bara ja, vi behöver göra ett mål till och, och Då kan de fortsätta göra det Det är värre om de inte skulle få in det där, Då var det mer piska egentligen Jo, det är klart. Eh, roligt också att eh, Arsenals svar på Johan Elmander får göra mål. Om du upp målskyttet så att säga. Mm. Väldigt mm. fin löpning också. där första främst. Mm. Styr in den. Vi har ju sett att de tar fina löpningar och haft igenom. Därför när jag gjorde jämförelsen till Elmander. Men eh, han har inte riktigt på tillräckligt med timing och liknande inte super inte superbra hittills uh, Stärkte han sina chanser som första striker nu? Garvinio har ändå gjort en nedmål Jag kanske Han känns lite klokare i den rollen jämfört med Garvinio som är lite mer mm. så man säga, fladdrig Även om alltså, han kan öppna upp luckig för Podolski som kan komma in från vänster Men tror det är väl ändå en väldigt bra punkt och bygga allting ja. till. Det det jag tror ändå. Okay. Det finns nog säkert något. Det finns nog hyrsat stort förtroende där. Eh, och. Ja, dels. tror det, Jag tror. Det finns nog någonting ändå. Även om det kanske inte är så jättebra. Men jag tror ändå det finns någonting där att han är fransman. Mm. Även fast, visst, Venger tror jag inte är den som är så sentimental men jag tror ändå att det kan hjälpa honom att han, det är lättare för Venger att kommunicera med honom på väldigt, så de förstår varandra extremt bra och då är det lättare för honom att förklara vad han vill ha ut av honom faktiskt. har en liten anekdot också kring Garvinio som jag läste i uh, Svennis skriver jag av okänd anledning i Expressen uh, tror jag det var uh, då jag tror att han skrivit det att hade, jag tror att han har rankat anfallare han har skrivit om Garvinio där i alla fall att han gjorde typ tusen han hade gjort tusen sit-ups eller om det var armhävningar efter varje träning de hade haft med, haft honom i landslaget med uh -huh. uh -huh. det Ja. bra jobbat så han sa att det var han var ett ja, riktigt då. fysmonster Ja, nej, men det, det, är ju, det finns ju vissa frågetecken fortfarande nej. i Arsenal eh, målvaktmässigt främst tycker jag För jag ty han är väl, det, han är inte, det, är inte, det är inte fantastiskt dåligt Men det är inte åt andra hållet heller eh, och... Nej, exakt ja, det, det det, är, ingen, och De har ingen matchvinnare målvakt just nu eh, Det är ingen matchvinnare målvakt, nej känns Det känns inte så eh, och lite bakåt. Även fast de har inte släppt in många mål hittills. Men det finns ändå. Det finns ändå. Det de ligger där och väntar att det kan komma matcher där de kan släppa in mer mål precis som de gjorde matchen innan. Faktiskt. Mm. Mm. Annars fun fact. Eh... Eller med finns två mål var i för sig, men. Eh, fun fact är ju ändå att. Eh... Giro har bättre målsnitt än anny Han har gör mål på 0, mm. han gör 0,09 mål per match och han som vi sa, han gör bara 0,06. Stilla still bättre striker än i kebe. Ja. Ah. <här> <här> <här> ja. är, det, är, det, är det linjen man går efter nu i Premier League? Så ja, men Chev har ju en spelat som man spelar liksom. liksom. Så det måste man göra. Om man håller sig över det så måste man ju kunna få spela ganska mycket matcher Det mm. <här> borde jag naturligtvis. Det är inte han i målsnittet. Jag jag målsnittet liksom. också så. som sagt backar. Är det många som slår honom på fingrarna också? Vik yes. Viktigt uh, ja. att de inte för men, nej, skulle, är inte ju, viktigt för skulle ju... Ja, inte i alla fall. för att de gick om West Ham kanske, men det, ändå, det skulle ändå varit tungt att istället för att ligga en poäng före, ligga fyra poäng efter. Mm. Mm. Mm. Det är ju trots att london rivaler ska man inte förglömma. Uh, och vi tittar på ett annat london Och vi tittar på ett annat Londonlag. Som eh, åkte till Southampton Och spelade 2-2 eh, Fullham mm. Vad ska vi om då? Ja. ja, vad ska man säga egentligen? Vi har ju en kille med ett självmålssnitt Utöver det vanliga i alla mm. fall i, i Premier League. Kommer in ja. och hinner på en 20 minuter fixet ett väldigt Imponerande mm. Ja, Richard Dunn redan Måste han ju vara Ja, han har nog bättre Snitt i alla fall mm. Det är säkert Robin där, uh, Men uh, Jag såg fram till Ungefär 17 sedan sen stappade till Liverpool Men då tyckte jag ändå att 15 Höll upp bra Mot uh, Fullhammen då De uh, inte jag som styrde matchen utanför fullt pressade på men det kändes som de inte Skapade någon farlighet Och sen var det ju ändå helt plötsligt Två till fullem innan de övertidskvitterade Så Ja Jag vet inte riktigt vad man ska få ut Av det men det är väl Att ja, 15 jag ja det, är det, är, det bör ju det verkligen bli De har släppt in <laughs> 20 mål på sju matcher Det är, det är, det är ju Liksom nästan, det är nästan tre bra. mål i snitt Per match eh, Herregud är eh, en Bra beskrivning av det alltså du kan ju, det, sp det spelar ingen roll Du kan du, du, du inte ens Inte ens eh, Manchester City skulle ju Eller något sånt som gör massa mål Eller United skulle ju klara av att ha ett sånt insläppmål Barcelona kan fan inte släppa in tre mål På match då åker de, de Fan också i liga nästa. Det är ju helt samtslöst. Mm. Även såklart, ja, det kommer ju fler mål i det det vissa matcher. Fast om de har släppt in mer än tre mål... Ja fyra de har släppt in i någon match. Är Fem är en kanske... Ah, det är inte bra i alla fall är det inte det. Det, är tro, det, är, det, är lite, det, det kanske talar en del när man ändå kände att det var ett fall framåt för så att det om När de får två 2, 2 hemma mot eh, full hem och då gör de ändå självmål eh, Men det kändes som ett fall framåt och hade tur att de gjorde mål där i slutet mm. Men det kändes, det kändes ju som, som sagt att det var inte så fruktansvärt Nej, Nej en poäng. det är liksom när vi mm. behöver inte vara missnöjda med det här Det liksom. är mm. en poäng Ja, ska vi titta på lite lag istället då kanske eh, Liverpool tog emot Stoke på hemmaplan Stoke som är extremt svår att göra mål på Ja, eh, man eh, Kanske glömmer det Men det dröjde ändå jag tror det, 75 minuter eller sånt innan Chelsea fick hål på dem Så att det skulle bli en Tuff match för Liverpool Det var väl inget Snack om saker Men det var ändå en ganska bittersmak Man Avsluta den matchen med för det var. Det var en dålig laginsats. De spelade stort rätt i händerna, och sedan. Nej, ja, de tog upp på den nivån de ville vara, eller det spelet de ville ha, utan de. Jag föll här. Eh, Flitade sig på inredda insatser som inte funkar. Och eh, hade väl inte världens bästa tydlig det, det, det är ju stok Det är ju stoker Det fan värre än vad de har varit tidigare år Känns det som Faktiskt Även fast det var jätte De var förra året året Och Liverpool också Det mm. var väl ändå värre matchen match än i Men det känns som de ändå är det, det, var här, det var deras femte Kryss Och så har de en förlust och en vinst Och vinsten kom hemma mot Swansea Men det, mm. det känns ju som om de de går ju mycket in med inställningen om att fan, en poäng är jävligt bra. Känns det som. Även om det här var ett. Visst, de har mött svåra lag hittills. Arsenal och City och Liverpool och så. Men. Eh... Ja, jag tänkte säga med, med, med tanke på de lagen. Och, men överlag så alltså, ja, känns det som. Är du, de har gjort sex mål och släppt in fem. Ja. Och sammanlända är ju på samma sätt att de har släppt in gjort fem mål och gjort sju. De har också lite samma strategi sen så det man får det man, får, man kan kanske konstatera då är att de två ligger ju 12 och 13 plats Medans ja, De lagen som Kanske satsar lite mer framåt QPR Inte för att de har så mycket mål men Southampton till exempel och Reading och de De ligger ju längre ner så de har inte de har inte, de har inte fulspelat, sig, fulspelat på samma sätt De försöker inte bara gneta till sig poäng det ska spelas lite fotboll Och hittills i år har inte det funkat för de lag Du har ju Swansea på samma poäng som och har Som har gjort dubbelt så många mål 12 Men också släppt in dubbelt så många mål 11 Ja, vi... Jag vet inte vad man ska... De är jättesvåra... De, de kommer ju klara sig kvar Det har jag ju svårt att se Om man släpper in... Om man är så här bra på försvaret Så åker man ju inte ur heller Ja. Nej. Och det är väl ändå det de har. Nu kommer man väl anta. Nej, exakt. vi tar de poäng som behövs. och Fullhammar kan väl. Eller vad säga. Och uh, Liverpool, vet det, ja. de står och stampar, och gör, men det, det, är inte, det, finns, det finns ingen riktig styrning. Det är ett... Yes. Nu pågår du Det uh, kommer inte heller vara kul, för, för det är ett för bra lag. Men Sen kommer det inte bli en kul säsong i slutändan, är inte säkert. Nej, men ja Det känns ändå som uh... Jo, fortfarande i Sverige det, det, ja, det, det, det, det finns ju lite grädjämnen Men också såklart, det är spelare uh, uh, Jag blir lite imponerad av uh, Eller imponerad uh, Det är väl synd att säga så men, uh, Peter Crouch är ju ändå han, är ju, han, han fick inte så mycket att göra uh, han hade svårt där uppe men Jag imponerar lite han, han, han kämpar i alla fall och sliter där uppe Det är ju jävligt tråkigt att spela i det laget Måste det vara som får Och sen är man, ju, så är man ju ändå livrädd Där i slutet när Stoke får en hörna jo, ju... i liten minuter Då är det ju här: Ja, nu kommer Crouch snicka in Men det är ju inte så mycket att snacka om Sen blev det inte så Som tur var men då... Ja, det var sant vem fan det? Jo, det var... Vad heter han? Ja, ah. Sören Ismail som är Liverpool-fan. Han skriver att 2-0 till Stoke tippade innan, Charlie Adam och Peter Crouch som målskyttar. <coughs> han kunde ju nämta att Jermaine uh, kanske skulle ha hoppat in i och gjort tredje. Ah, precis. Man, och tur att Owen var skadad. Det var inte så mycket. Det var omgångens ja, gjort mål. Mm. Då går vi på en annan match Där Tottenham fortsätter bygga på sin starka trend Vann med 2-0 Över Aston Villa Och eh, mest uppseende veckan yes. var väl ändå Att Brad Friedel Blev petad Efter vad var det? 341 matcher idag 310 då Oj ännu mer, herregud är Det, är, det är ju nästan skam att peta Ja, de det... Det. ja. Mm. ja det är Det är sjukt den, den sviten är ju <laughs> Idiot konstigt. För att att, vi, att, ald, att aldrig vara skadad och att alltid vara först. Det. Sen ska vi ju såklart tillägga så att det inte är så att han har spelat en toppklubb hela tiden. Nej. Nej, det är ju lite skillnad. Då Nej. har jag inte haft Europaspel och rotering och sånt här på det Men, sättet. Eh... Men eh, ja. Uh, har man väl varit tydlig med det också. An, Andres via Boas att det hade ingenting med Bradfields uh, performance att göra. Vad han hade gjort liksom. Det var bara en som man. Man bör, när man har en så bra målvakt, så bör man försöka spela in honom så att han får lite matcher. Det var väl egentligen vad han sa Kändes som. Uh, mm. Och de har väl kanske den starkaste målvaktsbesättningen i hela Premier League om man nu ska vara sån Med Free Final, oh, oh. äh, Loris, Loris, Gåske... Äh, ja, det är, med, är, så är det. Det är, lite, det är lite trångt där Ja, jag tänker att de har så här. Äh, five a side matcher i alla fall <laughs> Jag, har, jag tror, man, tror ju... Det känns här. ju lite som att... Äh, Både Gomes och Kudicini sitter väl lite av sina kontrakt Eller visst de hoppas för att de kanske ska kunna ta tröjor också Men De vill nog gärna sitta på den lönen tills de Går i pension Det är inte så långt kvar för de här är ju inte Nej, Kudicini har mer större problem att på Det känns inte som det vara han jag nu Han måste vara 40 snart men det var fortsatt fortsatt ja, hyfsat imponerande så även det, om ja. Aston Villa inte är någonting som Tot Tottenham ska inte tappa poäng åt Aston Villa hemma så är det ju bara men... mm, väl, Inte om vill vara där uppe och slåss om den här Champions League-platsen ja. äh, impo sjukt imponerande, fortsatt av, det sjukt men Defoe att han ändå gör mål som om han hade lett för Det är så på, ja, det... Jag är imponerad av det i att han, att han, ja, väl han gjorde ingen mål, det, är, det var till den här matchen. Hon är inte född, det är med. Mm. Just det, just det. Nej, jag tänkte säga, han gjorde vi mål. Det var ju Lennon och äh, mittbacken, Call Walker. Ehh... Äh, ja. Men, äh, ja, vi kan jag jag ju inte köpa det fort. Han har ju sett väldigt bra ut den här sängen jämfört med, med förra sängen. Mm. Även när det hade spanskt kommentaren att han har lagt på sig några kilo muskler ja, och muskler så det är bra. Det kan vara ja Det har varit någon bliss. Mm. Sant nog, men jag gammal som Nej, var till. han är inte så stor överlag. för 80-tal där är bara 31 år gammal. Fan kanske citron. Däremot Currini, han är han fyller är 40 nästa år så har han Mm. Man har gjort sitt sista in uh, Ja, Imponerande ändå. Vad har de? De ligger fem poäng efter Chelsea. Och en poäng efter Manchesterlagen. Mm. Det är ju är helt okej. Okay. Ja, speciellt men tanke på att de ändå fick kritik för sin dåligaste art Och det var massa och att de inte kök. har laget klart inför säsongen känns ändå helt Tenderar plötsligt. att ha Nu är det ju derby mm. Nästa helg det blir väldigt intressant Chelsea äh. För båda lagen Det är ju en, en riktig värdemätare där. Mm. Jag vet inte vad jag ska tro om den riktigt Det känns som Tottenham ändå har En väldigt bra Utgångsposition ändå Att de Har självförtroende från United-matchen Men samtidigt inte ändå den Stora pressen att de ska Prestera direkt mm. Men mm. Mm. Jag men även notera att det Att man får ju ja, se lite är det Vad ändå som händer är, ändå i som. Också. Det är det ju. Jag vet inte vilka det är intressant att tänka på vilka klubbar som, har, som löper störst risk att få spelare skador och sådana saker. Eh, vilka som har mest ute. Chelsea har ju ha en hel del ute va? Nästan ner än Tottenham. Ja, Tottenham har ju mycket också ja. kanske. Brad Friedel är ju inte beskadad så det är positivt. <går> det är lugnt. Ja. Mm. Intressant i alla fall med London Derby. Två helger. Ska Verkligen. <clears throat> Exakt. Och då går vi väl till omgångs äh, sista match. Äh, ett lag som verkligen mm. hoppas att ingen skadas under landslagsförhållandet, speciellt inte i backlinjen, för det man skörda. Äh, det är ju Newcastle mot Manchester United. Äh, ett Newcastle som dessutom hade lite skador i backlinjen, det var väl lärt att nämna inför den här matchen. United var med 3-0 efter två backmål Och hönor Bara det är väldigt ovanligt för United Och Även det att man faktiskt Såg ut och vara med i matchen från början Det har de inte varit i någon match den här säsongen Eller? Nej, det <laughs> Ni har varit väldigt bra det på det, var... det här var också <laughs> ja, men När jag pratade om förut att det mest överraskande här Var väl att Wigan tog Så känns det här inte överraskande Fast det var inte solklart på förhand, och 3-0 är ju ändå stora siffror Det kändes ju som om Newcastle skulle kunna Nej, men... Får väl ändå säga till bra? ja, ja. Nej alltså, det Pratar kändes ju ändå som där? Newcastle ja, skulle kunna det. utmana mm. Men... Eh, de är ju väldigt personberoende Det var ganska aktiv coachning av Sir Alex också där. När han märkte att Ben Alfa började komma mm. runt Rafael så satte han in Valencia för att ge ja, mer ser. defensivt stöd. Sen är det ju också, det, mm. det är ju det en smart coaching. Det är ganska bra också tycker jag att han, har, att han ändå nu kanske börjar inse att man ska inte starta med skols och gigs. Eller när han är uppe. Mm. Eller det till inte annan. slut tror jag inte Men de andra börjar ju bli mer slut Eller vad man ska säga Nej det, det ja. Ja. Han är Han är, är slut Han är slut det är lugnt. Nej. Nej, men, nej men Jo det, det är väl viktigt Och framförallt att Klevely fick fortsatt förtroende Efter att det har varit väldigt väldigt bra Mot Klöj i, i Champions League Så fick han fortsatt förtroende Och det betalade ju sig verkligen mm. Ett mål bland annat Och bra spel överlag Mm. Men för Newcastle tycker jag att Det fortfarande är ett problem att de Envisas med 4-4-2 När förra säsongens Succé var ändå när de körde 4-3-3 så. Uh, så det är lite Frågetecken för Pardio och hans coaching och hur han tänker Med laget egentligen för Ja de fungerar som bäst när Den bara var till vänster, benarvade till höger Och knappiskt ja, i mitten uh... Så jag vet att om de hade med vilka de mötte. Jag att han hellre ville ha två stycken där uppe. Det kan du ha med också. Ändå. Och en sak som vi kan knyta till tycker jag till våra tidigare när vi har pratat om Uniteds målvaktpel. Så har vi varit inne mycket på det här. Hur man hur, mm. Servalex nästan verkar man coacha efter vad de kommer möta för någonting. Att när det är så lite sämre lag kanske. Med, med Malande spel och det inte så... så, så, så, så ja, det, det kommer komma lite chanser, fast inte så här jätteallvarliga, jätte men en hel del Gärna inlägg och såna saker, eh, lindiga Och menar det är såna här lag, där det finns två stycken som kan vända sig om och skjuta vart fan som helst ifrån Då är det Shea mer rätt att ha Mm Ja faktiskt det, och det, ja. Nu det sitter vi här och spekulerar Det kanske inte alldeles som målvaktmässigt tänker Men eftersom man har bytt så pass mycket Så det måste ju finnas ett tänk Det kan inte ja, bara nej. vara att han är väldigt osäker Nej det är ju mycket är inte möjligt att, se, att inte mm. Se Alex, Alex Ferguson osäker på någonting Överhuvudtaget eh, Om man ska vara ärlig Han har är en väldigt Ja mm. Ja Ja, jag det är inte så gärna om vara osäker om eh, han ska äta ens. Utan han bara pekar. Så här ska det vara. Han, ja, det, det känns ju som att han måste ha något tänka, För han, han, han höftar inte. Det, det är inte hans stil. Ja. Nej, det, det är också en spekulation allt det här i och för sig. Men det, det, det, det, jag, jag har ju svårt att se det här. Att han, ska, han hattar runt med det för att han inte riktigt vet. Utan det känns ju som att han har... En plan med det i alla fall Sen om det är att de ska få speltid Båda två så att båda två är i matchform Ja den delar kanske det inte är alls de Men det är på hur, jag tycker hur vi spelet har... kommer att se ut i matchen eh... Som man antar. Vi kan vara någonting på spåret i alla fall tror jag Nej Mm yes. Vi Var... och om... skriver ett Långt avancerat inläggning detta eh, oh. Senare under säsongen Uh, uh, det sker. Så är det. Men det var väl. Det var ju li... ja. mm. Det är återstår väl att se. Står Lindegard mot Stoke Och uh, <laughs> det är. Nu kommer ju med, ja, de två närmaste ja, matsna. Ja, precis. Det är ju Stoke ja, det nästa hemma. Då, då finns kanske. det en ganska stor chans att han kanske står. Eller mot Chelsea, och sen det, eller Chelsea borta. Mm. Det kanske det sker står för att då. Mm måste man göra tokräddningen kanske vi får se om det är något på spåren mm. Mm. Mm. ja jag tror i alla fall att vi, vi nöjer oss med det för denna gången eh, och denna gången här är PL-podden och avrunda grann. Eh, faktiskt i tid för en gång skulle att vi lyckas avrunda det känns bra vad några closing arg arguments Eller ord, Per? Uh, nej Att uh, Det är tråkigt med landslagsfotboll Och mm -hmm. att uh, jag har problem Med mig Det är Min, min uh, läxa till Alla kids Jag inte landslaget Ja, jag hittat ett klubblag exakt. Det är roligare det är, det, det är säkert du som har kommit på det här med utrop också. är då, är då bränner jag <laughs> mm. uh, Ja, Jag har faktiskt samma sak som här, att Det är <laughs> oinspirerande att gå in i landslags... Uh, ...uppehållet faktiskt. Det kommer inte vara... ...mycket roligt att se helgen. Uh, vilket i och för sig kan uh, vara bra för en del personer. Uh, för många personer kan det kanske vara det Får man upp kreativiteten lite på lördag istället för att sitta och titta på ett fotboll tänk om, tänk om det skulle visa sig att bnp gick upp när det var landskapsuppehåll För att folk inte såg på premio ja. Det skulle vara en bra C-uppsats <sniffror> <tryck> Ja, precis Som eh, Den, jag är, jag kanske, jag, det är tror att man forskar att man och att så här är det nog sen så ja. Troligtvis skulle det ändå Bli så att man, man har det som hypotes Och sen visar det att det inte är alls så i fallet Det finns inga sambanden överhuvudtaget <laughs> Yes Det finns ju en risk i alla fall Kan man väl lugnt säga Mm Ja, jag är ju inne på samma spår och säger att eh, det här är ju bara skitlandslagsupphållet. Eh, Färöarna, vad är det för lolllandslag. Det största och viktigaste artikeln är att det är svårt att landa där. Vad ja, konstigt för att det är en jätteliten ö. Det är ganska logiskt känner jag. Och båt då, eller något? Ja, nej. Eh, skit i i alla fall eh, Men har man ett Nintendo DSM Så kan man eh, beställa ett spel som heter Inasuma 11 Som är en fantastiskt rolig blandning av fotboll Och typ Pokémon Fast du samlar på fotbollsspelare istället eh, Ja, kanske ett av de bättre ja, eh, Eller i alla fall Det bästa handhållande jag ser, spelet jag spelat Jag spelade Pokémon Red, säger jag Bra grej mm. Jävle Hej ja. Nu säger vi väl tack och gör då? Ja. Ja. Tack och hej. Tack, hej. hej, hej.